Det jag är ju inte det. Det är ju bara... inte det. är en inte det. Det är ju inte det. är en inte det. är ju inte det. Det är ju inte det. är inte det. Det är inte det bara hakade på i slutet på det, när det, när det var liksom kul Precis Ja, jag jag var där från början Ja, men det, ah, det är inte alls coolt Ja, det ser jag då, det är 80 -taliskt. Ja det <laughs> var det alldeles från början Alltså, du kom i, nästan i mitten Jag kom i mitten, eller, ja, ah, mer början i mitten, men fören oss Inte 83 Jo, det är mer början i mitten Nej, det är mer mitten än början Nej ja. Jo, alltså, jo. Med, med, med, mitten är 85 Det är mer början än slutet ja. Ungefär som Star Wars episode 1. Du är inte jämföra allting med det Det blir inte bra. bra som är gammalt Det är inte gammalt, det är nytt gammalt Det är gammalt, det är, att... är... Okej okay. Men vadå? Uh, du kommer aldrig uppleva att återtaget på samma sätt som jag Upplevde det i alla fall vadå? du minns inte minst det? Precis <laughs> Nej det är sant, jag minns lite det vad minns minst i slutet, jag minns vad du föddes uh. jag, minns, jag hörde inte att jag om dig då Säg inte hur du slutar jag kommer Hur är slutade? Jag slutar slutade med att blev 99. 99? Ni, 90. Fan, det jag också. jag fan Jag kommer nog inte ihåg någonting från nåt Det tar heller. Jag tror jag kommer ihåg från 90. Ja. Det är du ju Jag har typ... Jag är skitdåligt. Eller, jag har... Inget bra <laughs> det bra barnmiddel, men inte, inte från det. tydlig... Inte bra på samma sätt som andra skulle definiera som bra. Ja. Nej, men jag tror jag börjar komma ihåg saker runt 92-93. Nej, jag har med. Wow. Jag kommer ihåg 93. Ah, nice. nice, nice. Jag, jag kommer till med och med ihåg vården 93. Så det... Ah, got your first real six-string. <laughs> <laughs> Nej, det var 68. Nej, det var inte... 69 bara eller det första sex swing fick jag för övrigt När jag var Jag vet inte men jag spelade det tills mina fingrar blödde ja. Nej men det ja. Jag borde varit uh, jag du 96 och 97 Jag tyckte du sa att min första sex swing ja. Han spelade inte så swing det är det. Sex, sex swing, swing. Alltså liksom, det är märkligt, allting funkar framåt Som en massa människor som gifte sig och slutade bara Sen alltså, <laughs> kommer jag ihåg Mitt första te, minne från te, Eller ett av de första Det, måste vara, det var ganska sent för var, Jag kommer ihåg att det var Wonderwall När den videon gick på tv Jag minns Jag, minns. 96. jag, minns. Nej, men jag, jag kommer ihåg eh, När vi skaffade mm. Nintendo 8 bitar så. Ja det minns jag, som jag och Det var 89 mitt var 99. <ratt> ah. Ja men gär, alltså, jag, ja, ja. ja det var då jag såg <ratt> samma video jag ska för därför jag min okay, Där vi jag. <ratt> <ratt> jag fick min egen kommandor 64 igen. För min brors adapter din långsamma hade där. Spelar du till sina fingrablad? Mm. Vad är det då? De Eller bästa det var mer här. <ratt> för jag stickar mot jag man dålig som man var tvungen att kasta den på typ vänster. Gick den sönder den då? Nej men den nu höll sig kvar vi hade en extra ja, ja, men. så jäkla om det Du försökte vattna dig där till någonting. Oh, okay. <laughs> Nej faktiskt inte Jag kopplade Oj oh, jävlar Jag kopplade inte ens <laughs> Oj du behöver vodka <laughs> Jag vill inte ha vodka Du vill visst ha vodka fast... Jag behöver det fast jag vill inte ha Det kommer inte bli aktuellt de har inte, vodka, som inte Nej jag, som jag vet jag vill inte ens gå vidare till något ställe oh. <laughs> Du <laughs> problem Ja Nej, inte, inte Ilans problem utan äh, alkoholproblem snarare. Ah, ska jag uh, köra igång med mina lilla korta. korta... <skratt> jag, jag kan ha kvar det där gamla också. Det kan bli ett äh, stort. avsnitt 18,5 kan vi gälla. Ja, för... Varför 18,5? 18,5, jo för det är inte riktigt 19. <skratt> uh, det där skulle jag klippa in i förra avsnittet fast inte fick göra det. Ja, det handlar om dansa Ja. Vad vilka som ska spela här Jag tror alla vet vad som ska spela här Du vet Ja men de som lyssnar vet inte Men du kan ju bättre vad de som lyssnar därför är Det är vi här Det kan jag göra <laughs> Ska jag göra det nu bara så här Eller ska äh, jag, så så, jag kan göra en grej av det Gör en grej av Jag kommer inte på något som jag kan göra en grej varför, av Du borde inte erbjuda i ifall du inte kan okay. Nej jag frågar Okej, pröv du ska spela på dansa kvar du <laughs> ska spela på dansa Yes Det hade jag redan fattat Yeah. Så det blir säkert skoj uh, Och det är därför du skjuter på tävlingen lite yeah. så, och Då tappar jag mina minnesanteckningar för, för den här punkten står ju bara Prodigy Så det är en, ja, okay. av, till och med jag kan komma ihåg det uh, <laughs> ja. Jag blandade alltid ihop dem Innan jag riktigt visste vad de hette Så blandade jag alltid ihop Just namnet Prodigy med Vertigo mm. Och för alla som har spelat CS där ute Så finns det en bana som heter Vertigo, Vertigo. Det kanske är det som heter Prodigy också tror jag Ja det kanske det är jag tror att det är grundproblemet. Men innan jag riktigt de visste vilka Prodigy var så tänkte jag Ja oh, men de där som gjorde Smack My Bitch Up, det är Vertigo va? Och då kommer det alltid Hitchcock upp när jag söker på det. han har gjort en de, film med de finns, det här, um... Som <laughs> på svenska heter då en studie i brott. Naturally. I den här gamla Ricky Gervais show Den hade någon tävling som Carl satte upp där han tog... Uh, Ljud, alltså ljudeffekter Och försökte för liksom bygga en låttitel så, så fick SMS och mejla Och ringa in om de lyckades listade ut vad låtteteln var Smack från Bitchup var ju en av dem de hade så, alltså, det gjorde då. Hur, hur översatte han Smack? Till, till, till ljudformat Alltså är det Det är svårt att göra det i ljudet Ingen ord utan bara ljud och det han gjorde jag att hade jag en hund Och alltså, så hörs <laughs> Jag Ja det var någon som lyckades så slut nej men det var här, vad fan. <laughs> ja, det borde vi också göra något sånt där. Så istället för att göra det här borde vi spela in det i typ en halvtimme en, en, en någon hund på Ja Har du en hund Jens? Ja, men det är en kille ja. mm. Har du en hund eller eller en hünda så Nej, det har jag inte. Har du en hünda? Nej, jag har bara spark. Ska jag säga det på engelska? You have a bitch beard. got a bitch beard. Got a bitch there, don't wait to breathe. I think Firestar, it's more easier to do the music. Buffet. And then a lot of who in cafe are like, oh no, <they> <laughs> <laughs> What's that instigate? Or someone uh, in. who walks, breathe. Oh. Eller, eller, eller vi bara spelar in eller bara, man skriver 112 på take me to the hospital 112 exakt eller vi kan alltså bara spela in, in vid, ungefär vid uh, Migrationsverket så kommer han tydligt att det alltså en ledare som jag typ då ska du ta en SDU-demonstration istället. Ja, det kan jag också. Bli <laughs> uh, finns det någon sån här just på alltså, Asovic? Okay. Uh, det är väl Axel marsch. Mars? Det stämmer jag. Vi behöver nu. istället för att skjuta upp där. <laughs> gör det här. Vad gör du då? Denna vill igång, den vill. Uh, du vet nog det rätta med det. Jag har ingen aning. Jag tycker vi, vi skippar. Där. Nu är vi här i alla fall. Men det, jag tror, det är första gången är det talat. Och alla andra gånger att tappa in bullets ut, det är först nu faktiskt aktivt kommer gå Vad har du för något? På, på Danzigård. Kommer du gå på det? Ja ah, Nice, good for you Ja, jag, jag hade inte tänkt göra det innan För jag vet inte om Justice är Jag vet inte om. Va? Jag lyssnar inte på alltså, sån här Justice är jättebra Förresten, okej okay. Jättebra för de som gillar dem ja, Jag har Varför dem. gillar du inte dem? Jag har inte hört dem Det var folk väl därför Okej okay. Vi hörde en låt häromdagen Vilken? Stress ah. Den är jobbig det. Den ja, är stressig ja. alltså Jag tänkte också det så det, det är inte... Jag skulle ha hört typ Civilization eller Genesis eller något sådär trevligt De är Men nice Genesis, de har jag hört Absolut inte bara Genesis <laughs> de, de, Ingen de, de, Tom, Tom Jones här inte. Det, det är inte Tom Jones Jag vet, det är den <laughs> andras <slags>. nu ibland Phil <coughs> Collins Hur är de lika ut huvud taget? Jag vet inte De, de, de påminner om vad det finns Alltså, annan. Phil Collins är väl jätteprett och sitter där och, äh, Fan vad han gör, vi låter Disneyfilmer och grejer och om tarsen och så vidare, men Tom Jones går runt i glansade kostymer och sjunger Hur är det samma sak? Jag vet well, inte I Jag blandar ihop det vet. Det här är samma som Prodigy och Vertigo det är <coughs> <som samma>. <laughs> Ja <laughs> uh, Ja, det är fan Så Vertigo ska inte spela för de finns inte Det finns säkert bands så. Med all sannolikhet, och det, det är förmodligen så ett halvkönt som stycks ungefär Ja, eller typ, jag tänker någon Lökis Spens Metal band som typ så här. Vertigo, som har en en buske Samma Vertigo som är logo, ett david, ett förlag Och det är bara för det också uh, Var det de som signade Vertigo Guns N' Roses Nej, det var Geffen. Tror jag tror Vertigo hade Metallica en goddel Ja, det hade vi Så so Prodigy är inte skitbolag som har Metallica uh, Och de är inte heller ett svensk metalband Prodigy är Prodigy, och de heter inte Vertigo De heter förhållande The Prodigy The, The Prodigy Yeah, Egentligen. Ja, deras hemsida heter The Prodigy. så jag antar att det är det snart? Ja. Yes. Okay. Jag tror det de kommer en ny skiva snart också. Så det kanske är samma, samma veva som där. Det samma uh, line-up som Invaders. Jag tror det. Det är nice. Uh, jag, jag, så det blir i alla fall, För det var Invaders skivan ja, så jag, jag, jag har. jag har de två förra... Eller tre förra skivorna. Ja. Jag, jag hade Music for a Jilted generation eller vad det än. Ja, den är inte jättebra. Det okay. Outnumbered, den är väl den efter den? Va? Nej, det jag inte för the Land. Den har jag. För att... Ja, men det var den före Nej, Music for jilted whatever Är ju första Eller den innan Jaha, oh, yep. alltså yeah. Jag faller upp den senaste här en dag Really? Um, de har inte släppt så många skivor Nej, så. de har typ, De är inne på fyra skivor, tror jag Oj uh, Men det här är det första det här, De kommer bara göra väldigt få Europa-spelningar Vi snackar typ så här fem stycken där, Max I den här vändan De så är, så är det. i Australien just nu okay. så. Ja, det är mycket möjligt Vad så du? Det är mycket möjligt jag är en koll Jens ler för nu, men... Ja, de är... Vadå? Det är en candy crush, candy crush. Candy crush Det tycker yeah. jag vi lämnar. ger ingen onödig äh... trauma för sånt. Alltså, vill du, vill om, om vi skulle bli sponsrade då, vad händer då? Nej. Mm. Du vill inte? Då pratar vi om det, men nu gör vi inte det. Det är liksom ungefär som att pröva Cocaine, try it once. <laughs> det finns ingen... Man kan inte bli sponsrade av cocaine. <laughs> Man kan bli sponsrad av någon så Escobar Eller något åt det där hållet Från Colombia Någon, yes. någon här i Havajahorta Sure, jag är helt för det mm. Vi bara nämner det då då, eller bara så här, då. Name honom <laughs> name <-droppar. laughs> jag, tror, jag tror inte han vill name Om det är någon kul Kung någonstans Det han inte vill vill name droppa honom Han <laughs> vill bli känd i ja, Han kanske vill, han kanske vill liksom sälja sin, sina grejer Han kanske vill bli känd själv han är den han känner liksom. Alltså vi vet inte, du har en påhittad människa, du vet inte vem Escobar är. Jag vet vem Escobar var i alla fall. <laughs> Okej, okay. vem var han då? Han var knarkbaron i Colombia som blev dödad av, av, av DEA tror jag. Varför ska han spås att han är död? Nej men jag menar, jag menar någon av hans eh, prodigies. Prodigies? Eh, där gjorde du tillbaks, titta. Inte prodigy, prodigy. Ja, pro prodigy. Ja. Inte, inte prodigy, inte prodigy. Inte prodigy, inte prodigy. Jag eller uh, uh, uh, uh, whatever, whatever. Whatever, whatever, whatever. Så så. Ja, du är. Do it Okej, så att om några knark, alltså Drug Lords nere i sidan, som pratar svenska och råkar med det här, så so, jag vet okej att jag. Fan, kom in på det. Ta emot sponsor. Uh, <laughs> uh, vi, vi lovar inte nämna några namn, eller jag kan lova att jag kommer inte berätta vad som ska Och nere till den name-dropparen. Håll av er till <laughs> <so, laughs> det uh, här killen, det här är hans adress. Han bara knark. Nej, jag gör inte det inte. Alltså, vad hur ska man, hur ska man, nej, uh, så vi behöver den. Uh, flyers. Flyers? Flyers. Ah, jag ser, ja, ah, okej, okay. coolt. Philadelphia Flyers gick just nu. Inte hela, inte hela laget. <laughs> om de vill sponsra oss, kan vi också gå med på det, andra <laughs> det De är... behöver marknadsför sig själva bland, <laughs> bland <laughs> var nu, den här målgruppen som faktiskt lyssnar på vad vi säger är. Jag vet inte hur många det är. all right. Yeah, uh, jag tror inte vi har så mycket mer att säga om Prology. Uh, men det är kul för dem, det vi mycket självkast för dem Den här veckan för då... Vad, läser... Vad gör du nu, luktar du på rositiskt te? Ja, <laughs> nej, jag skulle bara kolla hur mycket vi hade spelat hem Ja, uh, hur lilla vi var 13 13? Ja yeah. Okej okay. uh... Vi skulle kunna köra till 15 så är jag inte gör... bra. tar ett två minuter Oscar Ja Tjärna lyssnare Hahaha hade Björn varit här hade jag bett om att köra... Ja, vi ska börja med Spoken word version av låten det, det kan vi just styr upp till uh, nästa vecka är 20. Då, vi då, då är 20 ja. det är då på, det... Ska vi spela in på systemet? Bara för att vi kan... Vi <laughs> kan gå på systemet. Med... Bär bara mikrofon. Nu får vi gå på systemet, jag vet inte. Anyway, uh, ja, det är kort 20. men det är ju väldigt viktigt det här inte kallas för avsnitt 19. För då skulle det som vi gör nu bli 20. Tycker jag så här... nej, det är jag inte redo för det. Jag är inte redo för det. Så, jag kör någon en nykter vecka, vecka. så jag, jag, vill, jag vill, om det ska vara 20 då vill jag kunna dricka dem uh, Och inte 19 behöver vi ha är samma, det blir 19, inte 19. Vad gjorde man då? <laughs> var 19 när man var 19 eller på man, när man, man fyllde då. 19. <laughs> Det gjorde man 19, det. 19 är en sån där grej som att fylla ungefär som 17, det är samma grej. Men i värren, inte för 17, är ändå ett steg närmare 18. Då är man nästan där. Men när man är 19, det är liksom bara ja, mål plus 1. Mm. Och fast det också ett ett steg närmare 20, vilket kan vara kul. Men ja, ett år närmare döden. Yes. Ja, nej, du tänker på 21. Mm. <laughs> det är det med döden. Um, alltså, nu menade inte jag att 19 åringar inte dricker. Jag menar att jag inte dricker den här veckan. Bara. Uh. Det var det jag menade. Inte att 19 -åringar, De dricker. Jag har när jag var 19. Baldu? Vad? Vad Baldu? Åh, i vad var Nej, cool det inte gällande kul Jag har mina aningar. Ungefär som handar borta, som går på andra sidan gatan just nu, som är uh. täckta bussen det är oh. en här i Adidas med väldigt stort skägg All right Jag såg honom direkt Kolla hur Look how funky he is <laughs> funky yeah. Ja. All right uh, see, Locknäs, Wallmash, Petsan, on... Nej, Det här är väldigt bra Vi sitter inte på Locknäs Vi sitter inte på Wollmars Vi sitter inte på Blackhound Vi sitter inte på Petsens Vi sitter på Sitter vi hem hos mig? Nej jag gör inte det heller Nej. Så nu jobbar på det helt nytt stället vet inte ens vad det är. Det stället heter Skafé Aresi right. jag, jag kallar det för Skafé i Söderstation bara Det gör det väldigt svårt att förklara för dem vart det ligger om inte jag Nej ah. Där I alla fall Anyway Det var lite att sluta på det där <laughs> <laughs> Det här ska bara vara lite så de förstå Ja, grejerna uh, Jag tänkte jag skulle Vi skulle inlätta lite med Cha-Cha-bloggen från det är ungefär den längden på det här Ja, kanske avsluta. du avslutar med sånt, och, och vi vi, sån Kör en sån Fast byter bloggen mot skäggkast Så plötsligt säg vilka vi är vi Och sen säg sup, så vi klarar Tja, tja, skäggkast Det här har varit Oskar <laughs> Erik en... ja, Rosita Ja, Rosita har inte varit med och pratat Men ändå, var här i alla fall He Hej då, bloggen <laughs> <laughs> Okej, <Okay>, bra, så gör vi inte klart för det här ha-ha-ha! <laughs>